بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تندروا الله عز وجل تفاندري مت لادري مت تكون الله جل جلاله اعتفاندرو مت برتين ديم تفال اكركو لادات بتكيمه الله شوف محمد صلى الله عليه وسلم باملين تي شوكت dhe të gjithëta që i ndiki në rrugën e tyre dhe rindilë në fund të kësoj bote. Pas një shkutje, por e këthejmë i prapë në takimet tona në këshila dhe porasit para namazit e gjumas, lusim allan gjëllevala që situata në përësit përmjësojtet i këthejmë edhe ma te për normalitetit dhe punve që pa dyshim jam pjese jetës tonë dhe përdishmëris tonë. Ne përmes këtyre këshillave porosive kemi pas rrugën që, dryshme, që Allah, Gjell -Gjell -Gjell fjalve, të njohemi me gjëra të ndryshme që kanë bënë me feni Allahu xhalla xhala luhu me udhëzimet e Kuranit, me udhëzimet e fjalëve, veprëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirpoh të ndëruar njeriu sa do të dëgjon, sa do të mëson, gjithmonë ka nevojë për më tepër. Ka më për më tepër nga se si dia është shumë e thellë, shumë e gjerë. Nga një aspekt Nga aspekt të jetër njëri është Harëstarë, harën Nëse kishë me rikëthy Ligëratën që këna majtë para një vjetë Me sigurisë se Nëse në kujtuat pak Në kujtuvi titullës e diqka Po shumë sa një këna harruat Andaj Allah o gjallera thëtë në kurën vë dhekir Fe inne dhikra Ten feul mu'minin Te rikujta Jo veç mësa Po edhe rikujta Gase rikujtimi i bëndo bi besimtarve Për ndaj Për nd je vetë mësimi diçka jetë të rejë në bëndëbih. Kjo pa dushim. Po e në bëndëbih edhe rikujtimi. Nga se njëriju ka mënësi që në momenit caktuara, si pasoj e presunit caktum, si pasoj e situatave caktuara, problemet caktura që ka lanë, me harru. Për ndaj është shumë e rëndësëshme që njëriju, dhe më thonë, të kshilohet, të rikujtojnë informatat, e tjera me radhavë. Gjithashtë të nërëvë Historia islame kemi me të vërtet një thesart begat të këshillave të thënieve shumë të mençura. Edhe fakt që të çështatu shpesh ana do thot, po them kështu kushtimisht, i mbulon pluhuri. Nuk dalin shesh. shpesh. Shpesh edhe ne si musliman citojmë thënë të njerëzve të huaj. Nuk prish punë me me përfitim ku do koft, nga se dija Eursiya, i angelaci besimtari më, ku do qofshin? Skop, nuk është problem kush e ka thonë. Mir, po mir, njëri maspori më i morr, dvetë tash ka i kam, e përdor tani më dal të tjetri. Andaj ne kemi metodë të mjaft shumë. Këshilla porosie jo vetëm të Kuranit, jo vetëm të haditheve të pejgamberit, kjo është e pakontestueshme. Por edhe njerëz të mirë, njerëz të urtë, njerëz mençur, që fjalët e tyna të nderuar, O Zot, kanë lënë gjurmë thellë në histori njërzimit. Një fjall e tyri ka ndryshu në është atë generata. Një fjall e tyri ka primësu situata me lina dhe atë manum. Përëndaj, unë dëshroj që për mesakimeve tona të, të, të, të zbule disë nga këto fjallë, nga këto thënje, të njerët mlajt, të djetarve tonë, duke filluar nga generatat e para. Fjallët e shokve të pejgamberit Alehi S.A. Në shpesher dhe gjojmë ka thonë Muhamedi Alehi S.A. Edhe këtë që e dëgjohëm është të pa mjaftushme. Nga se një duhet në bazër ditore vazhdimisht të informuhemi e të ushqehemi me më mësimit e Muhammedit sërëllahu a.s. Ndërsa, kur bije fjona për fjate shokët përgjamejt e lësam, këtë në helamat pak ta. Dëmërnë në rral dëgjohëm që qëka ka thoni Bu Bekri e qëka ka thoni Omeri, rradiallahu në që qëka hona liju, liju ka qenë pi urtak vëtë mëdaj Fjallë të ti janë, dhe më dhonë, nga, nga burimi i shpaljes, që të shashti se njerëzit qësh i ka pje kjo fe, qësh i ka ngrit, qësh i ka formu kjo fe, i ka bët menë, qëli ka bët urtë, i ka bët dishëm, e ka në lënë porosit më dha. E këtu e në shumë ta. Mirë po, onë dhe të më dhomë që, veci shembul, njënë këtë takim sëtë, po në takim e të arshme, isha Allah, të shpalosi disa nga këto thërënë që të bind që mos të kemi këta njerëzë vetëm si gjenerat e kaluar në histori, por të kemi edhe modele shembul, veqenisht në kohën tonë kërë fatketësisht këta shembu janë jan shumë të rallë. Janë shumë të rallë. Me dalë në, në për rrugët tona, me shku në shtëpi tona, do me thonë edhe me bë një anket, një sondaj thjesht, Në lidhje me shokët e pejgamberit aleyhis salam, besoj se të gjithë pajtohen se nuk do dalim me rëndë të kënaqshme. Edhem kuptimin e njohjes së tyre, edhe në kuptimin e njohjes së fjalëve të tyre, porosive të tyre kështu më radh. Këta embrat më thaj, Allahu xhalleu ala i ka përzgjedh që këta më e shoshnu Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Allahu xhalleu ala këta burra i ka përzgjedh që këta më e burt emanetin e fesë të gjata të arshmë nga së Muhamedit ka vdekë e kush i ka përsëritur fjalët e tij edhe me besnikri të plot edhe me me me, me precizitet marramendës janë përsill fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta njerëz janë më të vërtet meritor që ne të njihemi me ta. Qoftë me biografinë e tyre, qoftë me thënjet e tyre, qoftë me Vepre të tynë e kështë mëral, që t'i kime modern dhe shambull, që është folë një besimtarë, qëka flet një musliman, me qëka mire të një musliman. Dhe në sot shumë të nëlluët mëzërës fatkecështë, jo rëllëherë në ndodhë që tema që në flasin për to, diskutime që nëjë bëjnë, shpesha tjene diskutime që nuk në duhen, të panevajshme, marrin ko, kohë, marrin kohë, humbin energji. Shka këtojnë edhe me zvetin nga njerë e fërkimet për nevojshme, për shka përgjera palidhje, edhe heqë mos me e bu muhabetin në omë i zbohet. Po me gjithat njerë insistojnë do tema që fatkecësht ashtë, posilin gjithat këto dëme. E temat madhore, temat e nëndësishme, ato fatkecësht nuk jenë një nivel një duhur të trejtimit. Përëndaj, ne kemë për obligim që me i rikët temat e duhur një tenton për dheshme që neve në përkasët a nuk është përshambull fali e më katëve të teme jona po për në përketa ja a është teme jona me në fali Allah u gjinahet po nga se probleme jonë jenë gjinahet e pa e bojmë këtë lafë në që është falen gjinahet që është më përmjësu që, më... që kjo e teme jona a është teme jona përshambull falendrimin dhe begativet Allah po nga se ditë për ditë gëzojmë begativet e që është me fal Qështë u falërimi dhe Allahut Qështë me qenë ikna qëma që Allahut të ka caktur, të ka dhonë A temë e jonë kjo? Po, qështë në temë atona? Muhamedi Alejzama Ashtë shambëllë i unë, ashtë modeli i unë Ashtë temë e jonë me bu më habet Qështë me e pasu Qështë me e përmësu vetë me më mësime të pegamberzëm Ashtë temë e jonë kjo? Po Dalja për Allahut, dita i gjukimit, rinjallia, logarithënja Dëzimi dhe i fdetushkave Gjeneti, gjenema, e në temit tona, shumë, që kjo është pëtimi jun, që kjo është e ardhëmja jun, a flasin për të tema. Këtu tema nuk i gjenin për talet në vëzër. Këtu lojme s'kallzuin për të lojme, ama kuronin fletë për tu. Mi afton për neve aktualitet kër kuronin fletë për të tema. Mi afton për neve tema aktuale, se kuronin fletë për tu. Nga se kuronin është aktual për gjithë do kuo dhe për gjithë nda ne kemi një ujtë i këthimi temë më më dhore, temëve tona. Po, edhe tjene se një e ka njëve me ditë, që ka përndohë, s'prish punë, po gjithë që ka me masën e duhur, gjithë që ka me, me rangimin e duhur, që ka prioritet, që ka është dëmëzdojshme, përsa mjë adhën ku në kësaj, sa, asaj, e kështë në më radhë. A dhe të më vëzër, është më së dëmëzdojshme që me dë vërtetë E prej faktorëve të rëndësishëm që në vedisojnë këtë rritim, janë thënjete, këty në buratë në baj. Ti e shë, më abet e të dujnë që kanë fola ta? E shë? Qëka kanë diskutua ta? Qëka kanë fola ta? Qëfar dhe të kanë pasë ta? E shë? Kësë atë ten të, të, të, të bërmosur, atë ten dëgatumë, me udhëzimet e islamet, me fjallë të Allah, të fjallë të pejgamberit, sallallahu sallam. Rada e shok të pejgamberit, sahabet, edhe me dhe vëllet një gjenerat, që nuk duhet me i tretu si gjenerat, që ka qenë histori, por duhet me qenë gjithë mund prezenjet në tonë. Nga besimi jonë, që ka në të më rezen, nga besimi jonë, nuk është që të thirë shkja, nga besimi në Allahun, gjellë gjellalë hu, është, Me i dashtë shok të pejgamberit Alehi Sëratosën. Me i dashtë. Dashuri që në arun gjuhën nga të folit keqë për ta, Zotë në arun. Në arun mendin nga të minduarit keqë për ta. Në arun zemën nga qëfar duhet rreti për ta. Dashuri që gjitha këtu i preashtalë. Dashuisla mundësën, ose një huri që mundësën, një huri që mundësën, me i dasht, me i respektu, me i ndjek, me njofë të uzimit e tyre, e tira me ratë. Këta e në yjet në qelë, që Allah me ta ka uzu njërzimin, e njerë që kanë lonë gjurëm thashtë pashlyshme, e njerë që Allah u gjallëvej ka përgëzu me gjenet halak kur kanë esit me dy kom biftyrë tokës, halapaj më dheju, ju ka thonë zotit ti në gjenetje, a shpudnoja kanë bo, a që është që madhore kanë grit, a që kanë përkra Muhammedin sëllëll sa që pa dërshim se kanë betë të shkruar e të gëdhen dhe në plakën e memurjes e gjithë besimtari, të pa rrushum din kja nëtë, të pa rrushum. Po të të mi ditë, sa emë në dimë, dërshim sëtë, që na kur harin se o këne po? Odo shtë të kam puti që ka po, na kur harin se o këne po? Emë në caktumë, figuratë caktuara, na kur harin se o këne po? Për senë? as ta ka mësu diqkat mirë, as kan investu e na, as kan volë mirë për neve, kur gjeqë, për punë tyhne, na i njuhu me edhim detale për datë, qëka e duhet taj? Ndërsa, për ta që kanë sakrifikua e nënënua, e kështë më ratë, nuk është ndërshme që s'pa ku diqka për ta mësë me ditë. Për asu e kontraje që është e dëmës dërshme, obligativë, për dëmës e mëtarë që Ti mërë të tema pak më sërëzisht Allahu Gjalli Ula thash flet për ta në Kuran Edhe ku ka full Allahu për ta Ka full Në formë e levdrimit Në formë e Në më thonë Prezentimit të njerëzë me vlera Përndhe Allahu Gjalli Ula Përmanë Muhammed e sëmë thotë Edhe ta që janë me ta Muhammed e sëmë ata që janë me, me ta Shukët e ti të bura, granë, histori që të ashtë kanë sakrifiku, formë ndryshme. E këta kanon fjallë, kanon thënje cektuara, që janë fjallë me peshë, përmbajtësore, që nga të thënje fjallë shpërthejnë kuptimet shumë ta, të rëndësishme për neve që do bindem inshalla, me shpalos, me shpalos të bindem inshallah, kur të fillojme me i shpallos, me i shpallos të thënje. Në gjitharë të nervozëm, mështë harrojmë se atë që përmëna në fillemë, Ne si njerëz Ne jemi harristar Eshtë të kësaj Kërjetojme një kohë Kër faktorët Faktorët e shvendosis Nga punë të cektora Jendë shumët Ka shumë faktorë që Ta rëmbin kohën Ta rëmbin zemrën Ta rëmbin mendjen Shumë faktorë Shikëa për shambull Hintë telefon për 5 minuta Për gjyshja ka E shë e ubo një orë Si kur gjë eqë Kush, ej, të kry, të e në me lujtë një lojtë dikush, e ishtë të krytë të gjyrën e parë. U bonë dëjorë. A si kur që da më? Vëqë tjeshtë po flasë tjeshtë, nështë flasë për tjera sene. Të komunikimit, të, të, të diskutimeve, të, të eksplorimit në fusha ndryshme të rjetëve sociale, a kështë më radë, sa kohë është ka. Dhe gjithë ato në dikojnë në ngurësimin e zemrës, në dekoncentrim, në largim të vëmenit nga punë të mëdhaja, Kem në kemë nojë që dikosh nga thot Nalë Kësa do u dha E matë mirë se që ta njërë në me gjithë Përna i kshila ka qenë gjithëmon Të ndozër, kshila Ka qenë gjithëmon Litarë që njështë E mirë janë lidhë me zvetë Gjithëmon Allahu gjalla gjelalu Librit e ti, Kuranit I ka thonë liber i Vajzit, me u edha Vajz nukoj vajzë nuk ka veç me mësudikan, po me e këshilu, me parasit, me thonë qëre, kësajt është u dha, këshilë me thonë. Mërenan kur anë Allah, gjallë lëvra për menë, rrasës shumë të, një pëjtyjnë e për shambullë, një njëri njër, njër e i devas shumë e i mirë, lukmani, a.s. a.s. Një surën kërën në kamë në Luqmanë, surëja e qëti njëri. Përënë, Allahu Gjallahu Ala, ka vendosë që një surën kërën të batë emë në këti burit madhë. Kusë është kërë, që ka bërë po kërë? Me qëka është i njërë Luqmanë, a.s. Me qëka është i njërë? është i njërë me kshila. Me kshila, po jo me fjalë goja. Me kshila edhe të praktikës, edhe të teorisë, edhe të thënjeve, ed a e ka pas një djallë edhe e kshillon të djallin e ti që kene imojësat shumë të lëzët të kshillohi më rinin nga përvojtët kaluarës por me menqvri e me maturi e me ditë se si me ullë tensionet e me ditë se si me i dhe me thonë prafru mendimet qëka tha luqmane a.s. Allah u përpëta wa idhkale luqmanu li bnihi wa hua ja idhu Kër lukmoni në thabirit vetë, wa hua i ja e idhu, e jabë të vajzë, e këshë lanë të tjole vetë, jabë unë eje, o birë jam, e që si e fërsi e dojmë, ule për para, o birë jam, o birë jam, nga të shriqë billah, inë në shirë këllë dhulë munadhim, thë o birë jam, më si ba Allah o të shokë se, mi ba Allah o të shokë është padresia ja me a modha, dhe më thonë, mi janë gjitë dikujtë në në qëka që se ka është, akeqe. Amma me e kje që është me janë gjitë Allah që asë e ka. Allah s'ka shrak, Allah s'ka artak, Allah s'ka konkurent. Që ka e kështë në të birë në tim e këtu punë, e ngaja, e në atë zamër të atif mihu që në ngulitit besimi, në Allahun Gjellewra, din me e madhnu Allahun, e din me e dëgju Allahun, a i din pas e me respektua dhe babën, e nonën, e me ku një mirë për venën e për tjerë, din me ku në kështu. A i që Allahun kush komën si pas e mjerojnë nërmën. Për porosi, ju veç për atë që nuk edhim, po shpeshe dhe për atë që edhim, nga se jetët dinamike, nga rkesët dhe shumë ta presunë të do lejshme, po bojnë që ti harrojmë të ufatë kësishtë, ti harrojmë. Mohamed Ali Hissat do sanë, i kështë në të shukë të ti jepëtën. Nga njërë e thëtë, se kërse ka orënë hadit në Irbadi Mënsarje, رضي الله تعالى ونقاش رضي الله صلى الله عليه وسلم قال وَأَذَنَا رَسُولِ اللَّهِ مَوَئِذَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا لِعُيُونَ نَكْشِلَى الْأَيْنَبِرِي صلى الله عليه وسلم يكشيل ماذا شطورة؟ نَو نَو تَجْسُونَ زَامْرَتْ إِنَّا رَضٍ لَتَتْ اَيْثَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوَئِذَةٌ مُ sikurse ti po na përshëndet me këtë këshillë, po i dunjoja, si kurse fundit, thush, e s fiktoj dunjojë. Sikurse me konë fundit, çka po na thosh mastroje çka me bëj? Shikos sa ka pas ndikim këshilla tek shokët e pegamberes. A kemi nept do të shfaqë zëmrat apo të kusojmë zëmrat, pushojmë shpirtnat, përmirësojmë gjendja. I kthemi temat e tona madhore, mbyse me çka duhet më marr, për çka duhet të diskutoj, si duhet të jetuë është shumë tjera e gjejm praktike, i praktike në e gjejm praktikën në uximet e këtyre naburave. Njërz të mbarë, gazetën vazer kur flasim për këshillat e urtakëve, e njerëz të mençur, veçanërisht gjeneratorëve të parë të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur bazojmë për ta, sigurisht se çika, nuk po flasim për njerëz rastëndom. Mirpo, e veçanta, e veçanta e këshillove të tyre është e veçanta është se këshilët e tyre jenë kompletë, këshilët e tyre jenë kompletë, dhe me thonë, e reflektim dhe kuptim i drejt i fjallët të Allah dhe fjallët të pejgambele. Në ndash me marrë vashë që ka thonë zoti, pejgambele, qësh me kuptu, dhe fjallët e tyre ki. Pra ndaj, fillimish, këshilët e tyre janë sigurta. Janë sigurta. E para. E dyta, këshilët që ata ti apënë në kënë këshila boshe, thata, po janë të mbushora me praktikë, me sinceritet, me deshamirësi, i kanë përvu, i kanë zbatue, dhe janë përvuja të silat thashtë ose janë këshila, janë këshila të silat në këthejnë në binartë e duhur. Qërë, koë këshilat mira, po ty së dhvyni e këshinë. Pa shambullë, pa shambullë. Dikush dikush nuk e ka kët profesion hiç, as kët profil fara s'e ka. Me duan tash dikush këshill aty që për shembull, ti ski firm, as ski pontor, po ski jam. Ta dikush më të jap këshilla çora me, me pontor s'llamir. Po mirë, allë po s'kam unë vlavda. Apo domos kjo që është të përkëncësh shumë se s'është për ty, jam ose tjera tjera tjera të farduqovën, ka kështë të së përkasin, e mund tjetë e mirë i vet vetëve tiju, po ju që ty të përket. Derso e veçan të e kshilëve të sahabeve, e këtën e urtak vetë mlaj, është interesan se të përkasin. Pa varësish ku jetën, ku shje, që ka jë, atë që janë, atë që janë përmbajtësor, atë që janë gjithë përfshirë, se sa që të mëhonë, ku shdo që i dëgj Në njohin mirë, në kanë taku E kanë e të me neve Ndërsa mes neve ka Shekuje, shekuje Në i kërta që ka nga duhet Të mirin me te Ta këthejmë në vëmendin tonë Njetin e këtune burave të mbaj Këto modele Të rëndësishme shëmbuj Që në mësojnë si duhet më respektu E si duhet më uafru E si duhet më jetu E me qëfar baza duhet më uformu E kështë më radhë nga temat më dore që i seka më heret Kërë që do të vazhdojmë, isha Allah, edhe nga javatshme, me ljenë e zutit madhë, nga nga shnejtë e bërë qëtë, që të shpalujmë nga të thënje, nga këta margariton, nga këtë thesar, i pashvizuar, e të bindemi se, do më thonë, sa të menqenë kanë qenë, sa të turët kanë qenë, sa larkpams kanë qenë, sa vizionar kanë qenë, e tjera tjera që fatkecështë, këto epitete nuk janë të njuhur as Ja po të tjerë më tepër. E për neve zakonisht do e pitë detira. Nëse neve ato neve sa hina binhise do pitit e pititë të çortimit se vetë kanë propunën. Amë ata s'na kanë borx më ufaturuar ty në na gabimet tona, jo. Gasata provimin e dites e kanë dhon. Ata provimin e hyjmetit për fenë e kanë dhon. Kështu që të bëjmë ndarje, diferencim mes neve edhe mes atyre që e realisht i la vdrej Allahu në Kur'an aleshë ensemblë dha msimet e dhura që sot me të vërtetë na bëjnë krenar, na bëjnë më i mirë e na bëjnë sigurt. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë, Allah na përmirson gjendjen tonë. Allah na mban sofër ta ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe rrugën e shokëve të ti, tij, sahabeve që të kuptojnë fenë Allahu xhallahu ala me atë udhzim me atë msimet që me të vërtet jetuan Ebu Bekri radhiyallahu anhu no, e Umëri e Uthman, e Alio, rëdjallanu me gjemain, e tjerë sahabe, nga sa ta me dhe vëtet e ndryquen dunjan, jo vëshmikën e medinën, për dunjan e ka ndryquen, me uzzimet, e me maturin, e ursin, e burnin, e bujarin, e gjithë thë viret njëzërë që uam se Allahu dhe pejgamberi s.a. Allah ishë përverit, ka orkua e zonin, me ka që pa i përkëndojmë, u sallamu ala Muhammedu ala Alihi, u sallamu ala Alihi, u sallamu ala Alihi, u sallamu ala Alihi,